Якихось дві машини приїхали, кажуть, земляки, до Нінусі навідались, від якогось їхнього дуже ображеного нею мікроолігарха. Так їх розстріляли з автоматів за містом. Перестріляли, закопали, ніхто не знає, хто куди подівся. У них таким чином переговори закінчуються, зазвичай. Не здогадуєшся, хто очолював переговорний процес? Ні. Здогадуєшся, Валюшко, здогадуєшся, не лукав. Софія огорнула плечі рожевим шарфом, наче змерзла від цієї прохолодної розмови. Хоч вітерець теплий, ще по-справжньому літній, віяв тихо і лагідно, скоріш зігріваючи, ніж навпаки. Віктор повернув тобі гроші, перевела розмову на інше. «І так, і ні. Як це розуміти?» «Повернув, але не сам», – уточнила Валя. «Ясно, йому допомогли. А ти його після цього бачила?» Глянула їй в очі так гостро, так пильно Софія, що Валентина враз догадалась, що вона має на увазі. Я б поїхала, подивилась, розпитала. «Поїхати мені? До Жанни?» «Не конче до Жанни». «Не хочеш їхати? Хоч зателефонуй!» «А ні, то я зателефоную!» Довгі гудки у слухавці тривали, здавалося, вічність. «Може, поїхали кудись?» – висунула версію Валя. «А дому господарка? Вона ж цієї пори мала бути вдома, чи ні?» «А справді, що нам заважає поїхати?» – осміліла Валя. Машина швидко довезла їх до брами, за якою ховався двоповерховий будинок доброго господаря. Брама була зачинена на глухо. Дивно, він не зачиняє браму в день. І кінг мовчить. Вийшла з машини і намагалась побачити бодай щось за брамою валя. На подвір'ї будинку навпроти порилась жінка, мабуть, одна з тих, кого наймають для допомоги в хаті й у дворі багаті мешканці новобудов. «Мовчить їхня собачка. Ще б не мовчати?» «Пристрелив її днями якийсь аспит, хоб йому царства того не бачити». Поділилась гарячою новиною у відповідь на запитання. «А сам у лікарні. Побито його дуже. Кажуть. А жінка в селі поїхала до матері. Сина забрала і поїхала. Не хочу, каже, тут залишатись. Страшно». «А що ж трапилось?» Спробувала розговорити балакучовидно жінку Софія. Новини облетіли невеличку в кілька будинків вулицю Миттю. Та жінка й сама була не від того, щоб поділитися приголомшливою історією із людьми, котрі нічого про це не знають. Розповідала про три, ні, чотири машини з бандитами, що понаїхали, а бандитів чи двадцять, чи більше, аж чорно. А один, головний, такий величезний, як ті ворота – Господар не відчиняв, то хтось переліз через верх і відкрив замок середини. А собака? Віктор же спускає кінга на ніч. Собачку застрелили, жиб не гибкала, людей не будила. Але не до смерті застрелили, вона бідолашна так скавуліла, так скавуліла, аж серце розривалось. Поки господарів мордували, собачка гавкала-гавкала і тихше-тихше схлипнула добросердна жінка. «А чому ж ви міліцію не викликали? Сусіди, називається!» – обурилась Софія. «Тут людей убивають, а ви поховались по хатах і слухаєте, як собачка скавчить!» «Ви, пані, не будьте такі мудрі! Зрання воно інакше, а вночі єднакше! Наше діло з краю, мало там що! А викличемо міліціянтів, то та бандюта завтра до нас приїде! А в нас, бачите, ні брами, ні дверей залізних!» Помордують бандити, їм неєднаково кого, або ще хату спалять. І який їх дідько знав, чого приїхали. Може, сидять собі, самогонку глушать і карти грають. А собаку навіщо застрелили? А я знаю, по що, може, бавились так. Ой, пані, і не питайте. Бідного песика спочатку тільки підстрелили, воно скавулит, скавулит, а встати вже не може, нещасне. А той, прости, господи, здоровило... Найпід під ним земля сироступить. Вийшов, зовидів ж, що собака ще жива. Як закричить, як закричить поганим голосом. Хто так стріляє, паршивці? Я вам допіру покажу, як то має бути.